בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה, אשר הוגלתה, עם יכוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר, מלך בבל. והיא אומן את הדסה, היא אסתר, בת דודו, כי אין לה אב ואם. והנערה, יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואמה,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 יעשה בה. ובהגיע תור נערה ונערה, לבוא אל המלך אחשורוש, מקץ היות לך כדת הנשים שנים עשר חודש. כי כן ימלאו ימי מרוכיהן שישה חודשים בשמן המור, ושישה חודשים בבשמים ובתמרוכי הנשים. ובזה הנערה באה אל המלך. את כל אשר תאמר יינתן לה. לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה, ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שיני, אל יד שעשגז סריס המלך, שומר הפלגשים. לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך, ונקראה בשם. ובהגיעה,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 ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בגתן ותרש, שני סריסי המלך, משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשורוש. ויבדא הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך, בשם מרדכי. ויבוקש הדבר, וימצא, ויתלו שניהם על העץ, ויכתב... בספר דברי הימים לפני המלך.